Омудрив Господь твою сліпоту, то співай же добрим людям, не прогнівляючи, Господа. Так співай, щоб чоловік на добре, а не на зле почувався. «Гаці!» – сказав Черевань. «От я почуваюсь на добре. Ходімо лиш до хати. Там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлягне». Годі вже вам гуторити про свої смутки. Я радуюсь, що Господь послав мені таких гостей, а ви тільки наохайте та стогнете. Не засмучайте моєї гостини, забудьте свої гіркі думи хоч на сьогоднішній вечір». Так говорячи, устав да й повів своїх гостей до хати. Шарам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь Невольник голосно журився, на його глядячи – Божий чоловік ясен був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. Заглянув в пекарню. Е, каже. Та се ти ж мені й жениха привіз, пане бгате. А в пекарні давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою і з її дочкою Олесею. Бач, як їх весело. Не так, як у нас. «Ще бечуть, наче хлопці. Що то за милий вік молодецький? Веди ж Василю гостей у світлицю, я поздоровкуюсь з молодим шраменям». Світлиця вчеривання була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака, що ще то за лучших часів дід або батько збудував. Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований. І слова з святого письма вирізані, вирізано хто світлицю збудував і якого року. І лавки були хороші, липові і спинками, та ще й килимцями позастилені. І стіли, і божники зшитим рушником округи, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво було вчеревання таке, що вже тепер ніде не зуздриш. Кругом стін полиці, а на тих полицях срібні, золоті, кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина – що на тій війні поздобувано. Як палили козаки шляхетські двери й княжеські замки, то все мішками виносили. Так-то Бог тоді погодив козацтву, що ті вельможні каштеляни й старости пишні, несказанно горді, що гукали на гайдуків, сидя із сими кубками да конвами поза столами, пішли в неволю до Криму або полягли головою в полі, а їх кубки стоять у козака в світлиці. І ще ж постійно хвисять висять і їх шаблі, пищалі під сріблом, старосвітські сагайдаки татарські, шиті золотом ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки, шапки-сесюрки, що вкриває тебе залізною сіткою, і ніяка шабля не візьме. Отже, ніщо тіє не оборонило ляхів і недоляшків. Допекли козаками поспільству до самого серця то тепер і ті луки, і ті шаблі, і вся та зброя сіяє не в одного черивання в світлиці і веселить козацькі очі. Тільки ж Петру, шрамовому синові, здалося найкраще у пекарні. Хоч там не було ні шабель, ні сагайдаків, а тільки самі квітки да запашні зілля за образами і поза сволоком. А на столі лежав ясний де високий хліб. Так Леся уже скрашала собою так, що вже справді годилося би сказати – у хаті в неї, як у віночку, хліб випечений, як сонце, сама сидить, як квіточка. І розговорився із нею Петро, як брат із сестрою. А сама Череваниха була пані увічлива, знала, як до кого з речами обернутися. Так моєму козакові лучшої компанії було б їй не треба. Тут би він і засів на весь вечір, дивлячись на чорні дівоцькі брови де да нашиті рукава. Як ось лізе черевань, Сопучий через поріг, Увалився у хату, да розставивши руки до його. «А, братику!» І почав цілуватись. «Ну, каже, Брате, не вниз ідеш, а в голову!» То був козак над козаками, А тепер ще й став кращий. «Миласю!» – обернувся до жінки. «От нам з Лесю!» От жених тобі під пару. Так-так. Бач, брат, який я чоловік. Сам набиваюсь із своїм добром. Так не береш, бо ніхто. Та й годі. Ходімо, брат, в світлицю. Нехай вони тут собі Жіноча Жіно, чаїч, колопечі. А нам, козакам, чака та шабля.